بسم اللہ الرحمن الرحیم بدریری قولی ہی این المناتکین المناتک لکا دیگول مخینا خبر را روانوان خبر د صدق او د کذب بارکی دی نظام موتزلی و دی جمہور دکا مسلکو دی کذب خبر من خسر دی پا صدق و پا کذب کی واسطہ مسکنیشت او جاہز واسطی کائل لی خبر را په دې خپل مس کې بیا اختلاف وو جسدک ستا او کېځبو ستا وي جمهور فنهستانه مطابقات د واقعي سره نسبتي کلامي چې د خارج سره موافق شې ته سوي سره کول دا نظام معتزلی کو نزماندی چې هغه موافق شي نسبتي کلامي موافق شي د اعتقاد سره یعنی نه د نسبت ذهنې سره دته سید کو جنا موافق شي موافق نشي نه دته کېځبو دا نظام معتزلی دا ورو دلیل پېښ کړ جمهور لپاره دلیل پېښ نه کول الله تعالی هو دا غید مسلک زاهد د دې جنبه پیش کړي اګه نظام او د دې پر دلیل پښکې او به دا غا جوابات کړي بیا ورسره دا غا جاهز مسلک ذکر کړي نو بدليلي دا متعلق دی د ماقبل سره دا اګه مسلک سره وقيله بدليله دا كله لښوړي په کم دلیل سره ویل شي په دې دلیل سره ویل شي ان المنافقین لا کاذبون حت مستقلله وااج کل المافیکون هر کله چېته منافکان را شي پامبر لسلام تا اللهلا پرمي چې تا د دا منافکان را شي نوديس قالو نشهد نه لرسول رسول الله من دا گواہی کوو لکه گواہی تو دزړنه ده خبره کوو ان لرسول رسول الله چې ت د اللهلا خاام مخې پ غمبرې منافکان چې را شي دومر تاکیي خبرته د محامخې چې مونږ وااهې او صرف خبر نه کوو چې ت د الله ص رسولي والله علمو ان کله الله فرمای چې بالکل دا هو الله تم معلومات راچې ته یقین تور دا, دا الله تعالی والله دی دا رسول الله والله يشهد دي هو دا دګواہی کې نشهد انک لرسول الله والله يشهد الله ګواہی کوي ان المنافقین لکاذبون چې منافقان هغه دروغجن دا موږ ته ته له منافقان موږ خبروا نشهد انک لرسول الله دا دې خبروا دا د دې خبرو او دا صادق دی او کاذب نشهد انک رسول الله دا صادق ته او کاذب دې ندی بارکه الله تعالی او پر مل الله فیصله وکړه چې دا کاذب خبر ده ځکه الله پر مل ولله او شهدو ان المناتقین دا کاذبون دروځي دي پسې چې خدامخ کی خبر ده نشهد انک لرسول الله دېګن دېګې دې کاذب اصر راشا اللہ دے خبر تکازیب ہوئے خارج کی انکا لرسول اللہ دے کنا دے دے خارج لئے اعتبار و مدہ صادق پکا زکر دی کلام ہم دے اعزاجیہ کل منافقون کالو نشد انکا لرسول اللہ او خارج کی انکا لرسول اللہ دے صحیح شو مدہ صادق پکا رو علا انکہ اللہ وقتا کازیب ہوئے مدہ کازیبی ہوئے دی دے اعتقاد صلی معاقل حبام زیادت لاول بزټم کې سره په دې شي چې دا د محله استشاعت کم نه داړونډه جملې د بارکه خبره ده دې چې کم کول او عدالت کو نشه ځنه انک الله دا صادق دي چې کاذب دي الله دې کول برکه خیره کې ویلي منافقین کاذبانه کاذبانه په سکی ظاهر خبره چې دا آیت ته متلقت ده خبره انک لرسول الله دا که د خارج سره نو دې ته کې چې نشي ولې حالانګې ګیم دې الله تلاوی جدید کې سری کاذب مطلب د دې دا کاذب او تدزه کووی دا خبره جدي کې دا الله رسولي دا د ديپه عقيده کې نشته دا منافقانه خبره زموږ هم تراله په کته ولګيده استهغه ته ولګی چې د تکا سره مطابقتي او کته اغه ته ولګی چې د تکا سره مطابقاتو لہذا دې ته کېد وکاو غیر شته د دې مطابقات د تکا سره نشته دا د کملي د کذب خبر نشه خبره زموږ هم تراله دا خبره شه را رسول پاک یې بيدلې کولي هېدا کول ولې د کول الله تعالی سره اذاجا ک المنافقون هر کله چې راشه په انبر تا ته منافقان قالوا نبي و يشهد انك لرسول الله من غواحيک وانك لرسول الله بشهده الله په انبر والله هو الله حال د الله تعالی یعلم کوي انك لرسوله شهده الله تعالی په انبر یقینا د الله په انبر والله يشهد الله عز وجل غواحيک ان المنافقين لكاذبون ان المنافقين منافقان چې لَكَاذِبُونَ کاذبونه په د ق خپله خبره کې ترژدي نهطعاانه جاله هم کاذبين الله ګزدي کاذبیین ک کوولهمته دغلوم ب نهوينا ددي کې چې دیت ابترا ک د کله رسول اللهقاذبنیو ګرج درري د خبرې ته کبل خبري کاذب اکلا دم مابقت اعتقا هم د او چې د دم مابقت درې خبر نه دا کری د دغه استال په ک باندې دغه د باندېطام شو او دغه خبره برابر شو استال تام نه استلااللی صی جواب پر کوو اورمال دغه دغه خبره ختم شو ورت دا سره په دی باظان پوه کې او حاصل په دی ټولو جو ابونو په دی کې چې دا به مونږه د يات به اوسمونږ را کاو وا ته چې کله واقعې ته مونږ را نه دو سره به دو خبرشي یوبد جمهور دراره دلیل امراشد چې مخکې خبره موږ وکړه مصنف دلیل ذکر نه جمهور لپاره مګوای چې دلیل هغه ځکه ذکر نه کچ د نظام دلیل دی نه د نظام نه لري ظاهر کړه د دلیل هو بعدين کې راځي د جمهور نه ابراهیم جل تعالی دې مخبره په دوي شتي سره پیداوشي چې د نظام معتزلی مسلک به مردود شي په دې سره مندو په دی وشي ابراهیم جل تعالی کله جوابات دقیق په دې بیان کوي مزداکات د دا ته معلوم دي چه آیات دک بارکی اللہ خبر کرده این المنافقین لکا زبون دا خبر چا بارکی کرده دکلون بکول بارکی نشہدو انکل رسول لا اوس لکا زبون سرا دے متعلقات و باسی او داغی پہ اعتبار سره دا واکی ترکای نغت شہدہ وردہ وردہ حضا الاستدلال دا استدلال دکل شہده بے ان المانا لکا زبون پی الشہادت معنا مانا دا لکا زبون پی الشہادت دی کالب وپی دې هم المواثقه او دی, دی کادي په تاریخ کولو کې المواثقه چې موافق د جبد دې د زلس پدې کې لري اگر موږ نه تر تکذیب راځو الی الشهادت به به بار تزمونه ها خبره کاذبنده د دې کول د دې جواب وضاحت کړل ته د تکذیب شهادت راځي انک لرسول الله ته راځي انک لرسول الله راځي کنا خود خالص سره څه د پدې په کارو <سؤال> دا کې دې سره نامور الله الفاس <سؤال> دا الله يعلم ان المنافقين كاذبون راجه ندک راجه الله وايي مکاذبون دي په دې کې چې دا شهادت زکه شهادت ته عارف کول خارج کیږي ته وېل کیږي چې او یوه یقینی خبره او مضبوطه خبره سره واقع ته حاضر شي ته د شهادت کېږي ااده د شهادت شهادت دې ته وېل کیږي همراځین دراغه او د دې خبره چې دا خارج سره موافق کیره خارج کې دا غسه دا خارج کې دا سنګه اوه همراځین د د دې خبره چې دي دې شهادت وي نه دا شهادت نه وي خارج کې شهادت دي ته وي شي اغلب بالکل مضبوطه خبر او د زنه ییږي چې با اوزلو یو خارج کې شهادت دي ته او د دې خبره داسې و نه دي داسې لہاذا د دا خبره نشه د کو مسمم کو شهادت سره ځکه ساين دي ځکه دا د خارج سره موافق نه د خارج کې شهادت ده ته او دا دغه په شان دی, دی نه ذک دی کی د دې یو سو او جواب بلسم انک الرسول بن الله کی دې زله یو سو او جواب بلسم نو دې نشهدو ته مونږه شهادت دې تکیه وکړه وایو زکه دا نشهدو چې د خارج سره موافق نه لري هر شي شهادت یې جزو ورته کېږي او دې په دې پر کې جواب زلو یو دک نشهدو کې تمون کذب الحضر نشهدو سو او کذب له دې ته کوئی خارج سره موافق د خارج کی کو شوې بي لکازيبونه د انکل رسول الله کوم تر <متضح> تو راو نشه د یو جواب شه فالتکذيب او تکذيب چې راځوند راځي لکازيبون راځي د شهادت شهادت نشه د ودو نشه د وکه په اعتبار د اعتبار سره چې دا کون د متضمن نشه د نشه د متضمن نه خبرن کاذبن یو خبره کاذب لرا غیر مطابق للواقع چې مطابق د واقع سره نه دی و شهادت او واقعي شهادت دیته نه وہی وهو ان شهاده هذه الشهاده دا, دا شهادت چي دي دا من سميم ملګربي دي زله خالص دي زله نوي او خلوص الاعتقاد او دا خالص اعتقاد نوي به شهاده دي اوس طرح جله شهادت مضبوطي خبره کوي دي زله خبره کوي نه دي باندې سفرې نشتا و ياو دی، کنه رپ رپ بري لي دي دي لرسول الله یو جمله اسمي دا يو په كلامي اني تاكيد دي او یو كلام شهادت وې دي چې یمزبوطه خبره دی په دې کې ځکه تاکیدات هم ذکر کړي خبرم زه درته چې کله شهادت وې مضبوطه خبره ده هغه خبره کوي چې دلسره صحیح او دغه خبره حضره رسول الله موافق نو لهدازه خارج کې چې شهادت وې دا غیر موافق نه ده خبرم زه درته نو دځه کوي شهادت دې په سميم القلب او د خلوص اعتقاد نه به شهادت وکړې نه سره اشاره مراد دې کړینا په کرینه دې ان سره او دلام سره د جملې اسمي سره خبره مونږه تعالی کریمه په دغه شهادت مضبوطي خبره کوي چې کفک خارج کې دا مضبوطه خبره نه ده نه خارج سره موافقو خبره مونږه دراغه تاسو جواب شو اول ما انه له کاذبون په تسميه ده زين جواب لکاذبون دې تسميه ده دي الکدی دېته انک لر رسول الله تسوي نشهدو دېته شهادتونه نو موږ لسه کې هو شهادت شهادت دېته گواهيو نو آیات مطلب دا ده چې اخرکه الله وی لکاذبون دې کاذب دې په دې خبره کې چې دې خپل خبرې لنه شهادت کېو انک لر رسول الله لنه شهادت شهادت حالکه ظاهر خبر دمو شهادت و ته ځکه نو موږ کار شهادت اغي شي هغه د زله او د جیمینوې خارج کې شهادت اې تویدلې خبر هغه د زله د جیمینوې خارج سره موافق و سره تر دمخه دا خبره نه بود چې دا خبره د زله سره موافق نه ده د دې نظام او تزيید مسلک اقرار شږي او اعتراف شي چې دې شهادت څخه نو جدا دا کې دې سره موافق نه مخکې بځای دا خبره د دې دې سره موافق نه ده شهادت نه لري هغه دا واګي سره موافق نه ده شهادت هغه ته چانه زړه او د دې په لحاظ <سؤال> دې دې ته شهادت وي هغه شهادت چې کنه خارج کې چې اشاره دې می سره سر کا خبر هم زه وړاندا کوم په لحاظ دا مسممع په شهادت سره الله تعالی وبدیک دې چا دی دې د نوم د شهادت نوري ورکول په کار ځکه خارج کې بنوم د شهادت أغې لور کا چې مضبوط خبره او د ځل نه نم ده شهادت داگیر ورکې چې مضبوط خبري خارج کی شهادت اګه د ویلې کې له هغه د دې خبرې له شهادت نور څه کې نه دي چې دا خارج کې څه تصحیحیت و لیکي داګې سره موافق نه ده اویل مان آیا معنا دا دا ان هم لکاذبون دښبان کا دی لکاذبین دی په تسمیه ته اف پی تسمیه د هې اخبار شهادتن ومسمی کوله د خبر له شهادتن شهادت د ان ذکا شهادت کریمه اگر شیر تكون علی وکله تکات موافقه دا کیدیه د نسره ککاونو تسمیته حالا کدا خبر کی سما یسمی تسمیته دوم کو له وله سما یسمی تسمیته دوم کو له ول دا انت جدا مزقم په لسانی ته مقول اول نشته نه اغله تر و بس خبره مزه ان نو تسمیته هذه الاخبار او هذا شهادتا ترجیدن اصل کری بتسمیته هذه الاخبار شهادتا تكللو تسميتهم مصدر مضاف للمفعول الثاني والاول المفعول اول شيء اللان الناكته لقل لي هذه الاخبار شهاده لكاذبون في تسمية هذه الاخبار شهاده سيج فاعلا في تسميتهم هذه الاخبار شهاده لا مطابق شيء ما قدرنا براي والصجر لكاذبون في تسميتهم هذه الاخبار شهاده هذا الخبر حضا اخبار مذکر دے دغای کے پی تسمیت ہم حضا الخبر شہادتا صحیح شو دی کازیب دی پی تسمیت ہم مسمع قول ددوی کی خبر لرا شہادت ذکر خارج صلی موافق نے خارج کے بدعا خبر لنوں شہادت نگ دے چاہ دزل صلی موافق نہیں اول مانا دادرین جواب دے اول مانا انہم لکا دیبون في المشہود به درہم متعلق دے کازیبون سرہ اوباسو پل مشہود بھی, مشہود بھی کی کازیب دی شہادت پر کم شہ سرہ کڑا پاگ شہ سرہ چیدی پی شہادت پر پا پاگے کی کازیب دی انکا لحسول اللہ انکا انکا لحسول اللہ او دے تو تک ورکیت با سرہ لگئی پدے کی کازیب دی پدے کی کازیب دی لیکن اللہ پل واقعی دو واقعی پر اعتبار سرہ کازیب نا آمان بل پی زامی ہی مل پاسد و زامی پاسد نذا بيذمه هل فاسق کدی مشهود به سره لګولوی چې لکاذبونا پین مشهود به المزعوم لهم لکاذبونا پین مشهود به المزعوم لهم دئ چې پته مشه سره شهادت کی او هغه د دې مزعوم دي. سر دي دي سر نه اګی په دې بار دی کاذب دی د واقع سره مطابق نه نه مشهود دی کین رسول الله هم مشهود به مزوم مزوم دی دا ان اګی دجه دا خبر سہی نه دا خبره صحیح نه دا الله پیغمبرنا ازل کی خدا کا وگنه دا دین مزعوم مشہود به چی کمو مشہود به خدا خبره او بجبا چې انکل رسول الله او دا دین مزعوم د تک خبرات دا خبره فضل کی کو خدای الله رسول نه دا خارج سره مطابق او غیر مطابق غیر مطابق خارج کی خدا الله رسول لیکنه دا کی از پی مشہود به المذوم لهم کی لکاذبون الم فی مشہود سره مطابق نه دیکه بکمشه گواہی کوي او په کمشه په کمشه گواہی کوي د ددين پزان کې چې ده دا فارس رمواته له هدا دي سری قال د خبر اوس مون راواله چا قال انک لر رسول الله تمروا له والله يعلم من المنافقين لكاذبون او والله يعلم انك لر رسول الله تمروا له لكاذبون دا مو کیسه خبره خبرم ځه چدا کذب الخبر ده د خارص را موافقه نه ده او د دین په عقیده کې چې کوم انکل رسول الله ده او خاصه انکل رسول الله نه ده کنه آمین دا د خارص را موافقه انځه چې خارص پیغمبر صلی الله علیه رسول الله ده لهدا په دې اعتبار سره چې کذب الخبر ولیکي خبره درلا خبره بیا چر دلا واکې او المانا <سؤال> يا منى عشان هم نقاذبون في المشهود به مشهود به ما مرادين جي بي شهادت کي تاغي داري په سبب سر شهادت کي اهي کاولهم اقلذي انك لرسول الله لكن لا في الواقع لكن دو واقعي په اعتبار سرنا نه واقعي په اعتبار سره چې ولي دو صادق دي ولاول چې دي زم تبو دي بي واقعي تبو دي بلکي زمهم الپاسد په اعتقاد دي هم البات لانك لرسول الله فزمي فاسد دي کي تاكيد دي باطل دي ذ کنده څه شيرو کدي کدي قاضي دې زقدره خالص <سؤال> سره موافق ده کدي دې خالص سره موافق نه ده لئن هم یاتقدون زقدر دي عقیده لغه انه دا خبر چې غیر مطابقین للواقعات واقع سره مطابقه نه فيكون قاضبن في دا دې په اعتقاد کې څه شو قاضي چې زقدر خالص سره موافق و وان كان صادقا في نفس الامر اگر چې په نفس الامر کې صادق سره چې وزار قاذب شپ اعتقاد دی کمین کانا صادقا پی نفسنا فکا انہو کیل <سؤال> بویا کی اویلشو دی حاصل او خلاصا بہرین انہم دی چلی گمان کی انہم یزعومونا دی گمان کی انہم لکاذبون پی حاضر الخبر السادق چلی قاذب دی سرسکے دی خبر سادق کی دی خبر سادق کی دی کاذب و دی فکا انہو ایز عمون حضرت مناسبت تاوریو فکا انہم کیل <سؤال> انہم لکاذبون پی حاضر ان خبر صادق یا فکا انہم فکا انہم کیل انہم یز عمون منافقان انہم لکاذبون دی کاذب دی پری خبر صادق کی کاذب زکا دی چھتا دی کم دن نا دا انکا لیس بی حصول اللہ خورنگا دولہ او خالج کے لی حصول اللہ لیل صادق سے موافقو نگا او خبر صادق کدی کالیدو <سؤال> وحی لا يكون الکذبو نبشی پدر کوا که کذبو الا بمان عدم المطابقه الواقع واقعید دا کذب راجعیشی آدم مطابقه دو واقعید دا فلیوتا امن پدی کلی سوچ اکرشی اللہ یتواحما وهم اکرشی انہازا اعترافون دا همونگا اعترافو کو بکون سدک والکذب راجعین الالتکاد تکیدو دا سدک او دکندو چدا راجعیش او تاسو ما تاس تاووی چی تاسو بتانا واید ایخیری جواب که میتاوید خبرا ازیان در آگا کلکا دیمون دی کادیب دی پر زام پاسد که نو در زام پاسد سیجی ارکی در اگا نو لدی ارکی دیتا نا دی پا دی مظهوم بیهی کی خپل ارکی دی پا ایتبار سر کازی دی ینی دی دی دی پا مظهوم پاسد دوا کی سر مطالب نی او سٹیپ در مختی کی گئی او کدا سٹیپ دینا مبس <متوس> دبه یعنی هدا نظام معتزلی دا باندې مسلک باندې اعتراف زکه شطره چې دي کازی دې کردې ما باندې تاسو سره دا کلام مطابقو نه دی خارج کې نه رسول الله عليه الصلاه والسلام اګه تزام تاسو کې نه کړ رسول الله عليه الصلاه والسلام صحیح شو او دا دی کازی دې کوم موضوعه تاسو دا موضوعه تاسو ته د خارج سره مطابقو هدا وګورئ دې کې سوچ کرا اسنه دا و مخی خبرہ الجاہزو دا مطابقتہو مال اعتقاد جاہز مفتدہ کو مطابقتہو لیل اعتقاد دا خبر نہیں ہے الجاہزو جاہز چریدہ مطابقتہو جاہز مطابقت لیل خبرانکہ انتبا لگا کچھوں کہ دا نعمت کی اختصار ہوئی دیتا ہے روبہ سے فیل الجاہزو انتبا اونا جب مطن زندہ جوڑا ہے جاہز مفتدہ کے مطابقتہو لیل سکے خبرانکہو <laughs> دا ځان له شهري ملي رفتار خبره مقرر دي ولا بیان کړو چې ال جاهد ان کري نسب خبره جاهز دي ان کې د دې انکار کړی دي نه سر خبره نه سر خبره کې صرف کې ولکدي واسطه الواسطه تاسو ثابت کړی الواسطه خبر د ګمان مطابقه ولواقع مال اعتقاد صدق خبره دي ته اي غوښته دي جن یو هو خبر شو دارابو مطابقي کده د پنس باندې ولا دوه مطابق مطابقه یو مطابق واقعره چېغه سره مطابقي بل مطابق مطابقي بل هي بل مطابق اعتقاد کده یو خبر مطابقات د دوه مطابق سر مطابقه تو یو د خارج سر او یو د عقیده سره او کده یو خبر ادم متعدد یو خبر مطابقات نو د د مطابقه سره د واقعي د اتفاق دواله سره له حاضر دي نو پسې د کوم له پکاري د مطابقه امه فهمه درا پکی صاحب د کوم له پکاري مطابق سره مطابق شو انسه دیکھتے مطابق نشو کیرا اگر امه فهمه درا دا غو خبره بیا چاته انشالله دجګې موسسې ته او بسې واسطه کې به تاسو په تاریخ نه وایې او اته کې به دا تاریخ په دا وخت کې سرور واسطې چې راواسي په واسطه کې به موږ به ستیک په تاریخ ومغورو او د کیسه په تاریخ به موږ ورسلو واسطیني اره واسطابه موږ په ټکو په ستیک په ست نه سره کې ونباه وکړه ته را تاریخ ست کو <سدقو> خبر دا راته خبر مطابق کیو قوم مطابق ولاواقعي مطابق ولاه دي کات او خبر مطابق نه ارتقاد سره هم او دواقعي دو سره نوخه ځاما د ګمان خبره نسبه خبر ست خبر جن مطابقته مطابق د كلام مال اعتقاد د واقعي او د دوالو سره اعتقاد د په خبر مطابقت دلوکی سړی مال اعتقاد به انه مطابق سره دینا کېدند داږي د حارث سره مطابق سر دی وکتب الحبری او کېد د حبره عدمه په عدمه مطابقتی عدمه ما اعتقاد نه و مطابق مطابق نه مطابق دلوکی ما تروس تلال شایل سبسیدکن ولکد بن نسیدک تیانو اکیده بڑی وغیر هما اے غیر حاضین الكسمین الاوازده کسمینونا حاضین الكسمین وہوار باعتن اوازده سرد دی تعانی اعتقاد عدم المطابقت ایزان لا کن لاؤلی دسیدک پتاریب داو ترہده سردو او بیاد اکیزا پتاریبو ترہده دو سرد شو المطابقتو معا اعتقاد یا عدم المطابقت یہ بدون الاعتقاد المطابقاتو بدون الاعتقاد دستور دشو ایسر بسان در دی قرآن المطابقاتو المطابقات دوا کیه فرشتا او سو ورسلو بے ما اعتقاد عدم المطابقات كما اعتقاد المطابقاتو نبیہ اولا امتابقاتو سرول که لیلواه کیده و امتابقاتو شتا آگه که اتکال ترم مواتابقاتو نصدقو نصدقو او امان تران او دعا که دو واسرا او که کذب نو کذب تاریب بمنسید کیجی او لی رومبی کید پا او کذب که عدم المتابقات یا ما عدم ال ندیکی حرستی کی آدم شتا خرم بے کت پکے سدے مطابقات علاقہ تاس اوگو اے دی صورت المطابقتل الواقید با کسی را مطابقاتو شتے قوسوا سرو ما اعتقاد انہو مطابقن و ما اعتقاد آدم المطابقات اعتقاد دی خبر رجی خارج سرا مطابقو ندے نسید قنش سرک کے دو مطابقات پکا دی یو مطابق شتا المطابقتل الواقید د موتابکاتو چې د سره او كتبه د کذب تعلیل سرګه دا مونږ به کې چې څنګه راغی مو حالته ال موتابکته هلکه کې یو چې عاده موتابکات موازنه کې فرصت صحیح به امار اتکا ځایه موتابک پرونګي کې اور انده تعالی لقد سيدك دوه موتابقاته پکانی دی کی یو موتابقاته یو عدم المتابقاته اور انده انده قال ادزك دوار على المتابقاته پکانی دی کی دلون بیا موتابقاته ادیم پکعدمی موتابقاته ایتقاد دی یو موتابقاته یو عدم موتابقاته نونسیتک دی نبا دو موتابقاته اشتا ان کی جب دی نبا دو عدم مطابق ته او د اعتقاد سره ماयतامه اعتقاد ما اعتقاد انهوئے مطابقن فا کدو اسرداد چا مطابقا نادی لحاظ دا صورت نصدق تے او نو اکیتا او بل صورت ناوالے المطابق او بدون الاتقاد مستقل صورت تے او بدون الاتقاد اصل دو این صورت دا جی چا المطابق دو وا مطابق تے او بدون الاتقاد اکیتا سر اشتا دین انا مطابقا دوا داری یہ مطابق موجود دے خارے سره. ہمارہ یو مطابق موجود ہے خالصہ مطابق ہے اس دن مطابق پورا عقیدہ اڑشت ہے انہ مطابق ہے انہ آدمی الان کس طریقے لاؤں پن اس مطابق کا پکار دی او کہ دروازہ آدمی مطابق کا پکار دی دی کس طرح یہ مطابق ہے پی سر ایک طرح کہ خبر لا دو مطابق کا پکایا ہاں او په کې څه په عادي متابکه په کار دي کې صرف پیو مطابق نه دا نه صرف پهونو کې دا نه کېږي لکه دا ځینن قائمونه حاجت کوم ځینن قائمونه هر کیده سره اړ خوشたり لري می سنډه شي زه هم کې نه اړم هغه باره کې قیامت عادی عدي لم بيثر ادج موتابقه ده خاريز سره زيدم او خاريز زيد عزت خاريز کسره ولادي واكيدو زه هم کړه چې ولاره ولديو سوې درته خبر هم ځان کړه او اعتبار از سره فظعا زو مدارنه زه کېده ایز نه مدارنه خبر هم ځان کړه اداسي کې د شي دا دغه صورت نشي مخيشه د صورت ندوي سلوف رجاني المطابقه مع عدم المطابقه يا المطابقه ترى بس بدون الاتكاد اصلا قبل المطابقه بدون الاتكاد اصلا او ندرس المطابقه ترى بس المطابقه للواقع رؤوس جسم التمر وعدم المطابقه للواقع وكذلك سر المطابقه نشتا ما اتكاد المطابقه اجابه المطابقه نشتا بي ايو عدم نو بیا نشي د څنګه کېدل شي 10 سره کې دمو ته په کارني اعتقاد سره موضوع کې سره ادي کې دارو ستنې چې ګم دې ما اعتقاد ملتابه کوي عقيده د ملتابه پرشکا خپل خارص سره ملتابه کیشته نه سره او کله به نه یالوږي او کله اوسره سمه و عادم ملتابه تلوکه ادي کې کار سره ماري ملتابه په کار الته سره ما اعتقاد ملتابه کوي نو دې کې یو موتابکته یو ادم موتابکته څه دې کې دوه موتابکته پکار دي او کېدې څه دوه ادم موتابکته پکې ده دري مثال دا څه شي لکه ته زه دونکیمن پرځید خارج کې ادم موتابکته لواقعي دې خارج کې قائم نه بلکې سره ځاله څه دونکیمن ادم موتابکته واچی سره څه دې قائم نه بلکې سره ما اعتکاد لمخو اكيد دې اتکره که خارج کو اولاو نده وزید ان قائمان پخلیم بی عقیده دیمده کرن دا اکیدی صرف مطابقت سا خارج صرف آدم المطابقت اوارم جانترالا؟ اوارم اولاک از اصر خوضارا اوکر پیوئی گئی اتا سبیل نپوئی غزبی گوری دامت لکنی اجزبی مکوئی انیم خواد اوکو نظر پیوئی آرم مدیک انکو مطابق انشتاً مدیک انکو مطابق جوہ مطابق ہم پہ کی نشتہ دوہ آدم مطابق ہم پہ کی لواکیں، صرف آدم مطابق اقیدی، صرف مطابق اتهای طبیل منقاثم ادھائی کائند مطابق اتا ہے اون اوم الناولان، اون آدم بالمطابق آلم دلت رغبا سا اون اونآدم مطابق دلتےالی یہ آدم مطابق اتتا ہے حض نبخ، آدم مطابق اتر Biya آدم مطابق اتر sido ایک یعره مطابق اترایا اجال اس طبیل ہمس شاہت اللہ اترایا ان غو زهن کې هیڅ ته او خبره وا نور په اشاره کې ځغلنه د کلام وو شي انا اپ ما ته څه جمع کولو جمع سره خبره سره کوم کې غوا ما سره څنګه موږ بس خيال منه هو سمې وې سمې وې په یانه شو خبره دې انده وایته کېدای شي کې دې سره خبره دې بالکل لس سر کې نه ټکړی ا ځان خبردار چې خبر منحصر پښتك او پکې ده چې هغه حق <تصفيق> دی واجبنګ داسې کې چې پدې کار ډېر کړه نه دا چې کوم پیدا وره او هغه ردی کې موږ وره ادم المطابقت د واګه طرحه مطابقت نشته هکې چې پد تک نه وې ان تبدل عدنه مطابقت پکاره او څه دې څه د ادم المطابقت دی څه دې څه نه رومې او کته کې د دې ترمنځ مطابقت او د مطابقت په کار کې موجود دی کېدای شي لهدا ځاده د مطابقت د وکی بدون اتکا وکی سره مطابق نه دي ادي پر کې د سره دا سلو صورتونه چې شو دا سلو صورت نه سره دا کڅوړه کې موږ وټکړو دوه د موتابک په کار یو موتابک سره دوه موتابک په کار خبر د فاراد نسبتي کلامي د فاراد موتابک ته په کار دوه شېدل سره غتلی او پکې څه کېږي په کار او دا کیږي خبر هم ده ترال دګ یو مطابقت دی یا یو ادمه مطابقت د دوه د جنش نه نه به دو ادمه مطابقت تشانه به دوه مطابقت است په دې توګه ویل غره الله رحمتہ ولا کذ ابن مسید کنه کذ کل منسجت والكذبه هر څه د او کذب د تفسیر هې تفسیر د جاهز سره اخصه دا ډېر اخصته منه د تفسیر بدینه د او مخک تفسیره باندې کوم تیر یو طازلی. هغه کډل را اخزته چې یو شي قسم را کېدونې لګي تخصیص ترته دي. العالم خاص. هر امر درا. چې سمره ته کېدونې لګي مولا شیخ اسوالی تخصیص ترته دینه تاریخ اگست زکدی کې دغه کې ده. یو مطابقت د واقعي او د اعتقاد د جمهور راګي اور د نظام او تدریقييوي اعتقادي جمهور د واقعي سره مطابقت او عادی مطابقت دي او نظام او تدریقييي سره مطابقت او کداه له جديده کداه دغه له جاهز ویلې چې زما اومدک کداه له چې کم د جاهز دی کم دا چې اړینه زما ته تدلی کم د جمهوریت داسما سړي نو خبره صحیح کدا کنه دا کای چې کم مطابقت علی دی زموږه دابل <سؤال> چې کم مطابقت د جمهوریت کمل دی چې کمل یې غدواله سالي دی نو دغه ټول په دلایله باندې قبضه کوي چې کم دلی په جمهوریت د دی دا نظام تدلی دی زمما اور امه د تعالی ای چې په صدق خبر کیو حکم کیدلی دلکم کې د لیزه خپل تاریخ کې دوار بار حل لا هو دغه لپاره چې کم دغه ذکر کړل دي کم دلیل ذکر کړی وي ته بخشا همکه دغه دغه عبارت تواکي له انه یو اعتبار په صدق دغه تاریخ راخذه کړي یو انه یو اعتبار اعتبار کړي په صدق په مطابقت علی واقع ولاته مطابقات دواکیو دیتکا جمیان د دواو پا فلکس دوا پکیزب کے اعتبار کرے آدم مطابقات دیمان آدم مطابقات دیمان آدم مطابقات دی دوا جمیان د دواو بنا ان اے بدلیلی ہی دی اطارق نچا اشکال جو کنے دی چا جواب جو کنے در سنے اے حشی حاصل و خلاصہ قبل کتا دی سر مطلب داری کلی بانی جان دواکیو دې مطلب دا دی چې دا د دې او د دې د اکليچي دواره زولې متبرر وردايي امینی bale zao bale motabar zeka eteqad ta mutabaqat sara mutabaqat ta eteqad lazim de matlab ta jewaqi sara mutabaqat ye sara eteqad pa che kale eteqadi eteqad ala واقعات توواکو کل واقع وال اعتقاات دووار دیی او بال سره مووافق ګزی اوایې خبر ل قاات ال راي چې مکې واقع را د واقعبارک را قاات را پکستان به واقع رسان او سره اعتقا او را شي او بارارتته ک س ګي ب ان او اتتم دنان د معه بدلیل لې د د اودلیل ده د دووار ځکه متبار <متحدث> می باک د د تاتنا ان اعتقاات المابقات اعتقاات مابقت د استج م لازمم دی مابقت خبراعتقاات دا مستظم دی دا لازمم دی د مطابقت خبر د اعتقات سر مابقت سر اعتقاات المطابقت لازم دی ضرور ت الواقع والاعتات ضرورت د مفقفقت اعتقاات دواقع نه چې واقع واقع سره مفقت را د اعتقاات سر موافقت را. اگر انجام درال جدول موقت کنا یا ولی لازم مند یحین اذن یحین اذن تذکر کی ضرورت توکل واکی ولاتیکاد دوجی ضرورتو موقت دواکی اور دیتیکاد یحین اذن تذکر لقد ایکا اعتقاد و عدم المطابقه یستلزم اذكرانگی ده خبر ده اعتقاد سر ایلک اصطاع اعتقاد ده عدم مطابقات ناوی سر لازم ده خبر ادا ده خبر ده واکی سر مطابق ناوی ده اعتقاد سر مطابق ناوی خبر امزه انترال <سؤال> وقضا اعتقاد دو آدم مطابقاتی استر جمعاتا مطابقاتی الاتقاد وقضی تو صرف تفسیرین سابقین او اکتصار پر شویده پا غضو تفسیرین سابقین اوکی علا حده ما ایو تدید اعتقاد خبر امزه انترال آمزه دو تاسو اگره تاریب تا اگره خلاول خدا غمتن رواله تاسو مطابق مطابقته مال اعتقاد مال؟ اعتقاد یا لکه دا خبر با دا مواقعه مطابقی مال اعتقاد او ده اعتقاد صرف اعتقاد ده اعتقاده المطابقت شو مطابقته الاتقاده نشو تبتزانی با دونی ترسیر دسوه جو مطابق د ده اعتقاده حکته مطابقت ولید کارام خبر دل ټکړه خبرونه انت راضی او تاسو دې تبصره الواقع ومطابقه الاعتقاد الان کیا ما دا خبر به مطابق د مطابقه د واقع سره او د مطابقه کله اتکاد ما دا وਰੇ یو خبر باندې ځان کوی یو خبر د واقع سره مطابق شه یو د اعقیدی سره اتکاد سره مطابق شه اتکاد ځل نشری او مطابقه د اعتقاده اعتقاد دیتو مطابقه د اعتقاد د جتل اول ستا عقیده روانه د خارج سره پته دا مطابقت او اعتقاد شو بیا دا خبر روالی دا خارج سرا مطابق پیدا چې کمخ کی مطابقت تاوکو دا دی سرا مطابق خبر امزی اندرالا؟ آجی اعتقاد سرا داریخ مطابقت کچکو زن نشیده علاو تو اعتقاد دا خارج سرا او بوری چه دا مطابق تینده دی مطابق سره خبر بیاسه او بوری او نو ډایرکټه اېتیکاد سره هغه ذکر کړي ماتن مطابقته تول الواقع مع الاعتداد لو واقع سره وګړه د اېتیکاد سره وګړه او تدانی سهوي اې اعتبار په د مطابقه د اېتیکاد سره وګړه د مطابقه شه ده او د مطابقه د سره اور ته دراجي تر ټياني ویا د اتکا سره مطابق او مطابقات اوله د مطابق د اتکا مطابق یوه چیتا لابل الکیده د حال سره وکړه ها جی هغه مطابق دا هغه خبر ده دې سره وکړ نو مطابقات د خبر حداکړه مطابق کټو دوه عقیدې د چا سره د خارج سره صحیح جو یا اتکا د مطابقته لازم چې مطابقه تل اتکا د راو مطابق کټو د عقیدې د خارج سره راغې مطابق تو دوه اتکا د خارج سره راغلي ور سره خپل عقیده موافق شو یعنې چې موافق شو دې سره لازم د خبر چې جده موافق شو یو اور هغه کولا زه موافق او که ته خبره مطابقت ده د مطابقت د اټیقات سره هغه نه کولا شي اټیقات متحد اوګوره دې اتره لګا چې اعتقاد له مطابقات اكيد له مطابقات راځي اكيد له مطابقات او مواصفه د حرکت رانه وې مطابقات د اعتقاد راځي چې اكيد له مطابقات راځي نو مطابقات له اعتقاد سره راځي رانه وې چې اكيد مطابقات دواقعہ دو سره مطابقه د مصابقه الاتقاد سره دایو شي مصابقه الاتقاد او الاتقاد د مطابقه څه پلار کوه نشته ابل موږ ان تر ا د bazie شته دي هاي اعتبرت سته مصابقه الواقع او الاتقاد جميعا شارح د کو چ جاهز ګرځولې پسې د کې مصابقه او مصابقه د واقع سره مطابقه د الاتقاد سره او په کې چې قاعده مطابقه پرې باندې ښکال متتقدانی ته جواب چې ته د اتکا سره یا د مو مطابقته لې اتکا سره دا یو شی چې کله اتکا ته مطابقته سره واکې چې مطابقته لې اتکا سره خپل راغې چې د یو سره مطابقته عادي بل چې او مطابق لنه وې ته بربسيټ کې مطابقته لکه او مطابقته اتکا جميعا په دغه جواب کړل نه ماته ځاني بنااً علا ان عطاق دل متابقتة اگر دوال ازکاں مطابقات تون پانουμε قد ازکاں مطابقات تونے متابر Background اور قطعاًِ یہ مطابقت دل مطابقات او، یہ جوابؤالا بنااً علا ان عطاق دل مطابق الاتکار اتکاد دل متابقات جذر یستر دل مودی سرلاجم مطابقت دل اعتکاد دل اکی دو چه مطابق شا لن متابقات سربخ بالا راء اعتکاد دل مطابقات للوقت جذر دل اسیم توا په کې لوکي اتکاد ضرورت د موافقت د واقعي او د اتکاد نه چې اكيد د واقعي سره موافق شون لازمي و اسره شو موافق شو وحين لازم پدغه وخت وقضا اتکاد او عدم مطابقه اتکرنګي اتکاد د عدم اوه ایدا است اتکاد معدوم شو اتکاد اتسيو شو نو متابقت شو؟ معدون شو معدون شو اعتقاة دي معدون شو اعتقاة دی آدم و متابقت نو متابقات دا عدم مطابقت شو معدون شو قبل انت Detaz نه ترا نو اعتقاة دا عدم و متابقت دي سرا عدم و متابقتو لإتقاة لازم چی اکیدو د دا را لچه متابقت نو دي سرا چی کل دی اکیدو دا را چه متابقتو مشطا نو ادم موتابقه له اتکا نه موتابقه مع دي چې کی نو ادمه موتابقه راغ نو ادمه موتابقه او اتکا د ادم نه یو شي اتکا اكيد د نو ادمه موتابقه تر راغ د اتکا د ادمه موتابقه ادم اتکا د ادمه او عدم موتابقه د اتکا نه یو شيخه وکه ز مطابقت او ادمه مطابقات او ذکرنګي گيده دي درالاجي سر مطابقت مطابقات شاندي سر لازم دا خبره ادمه مطابقات چې ادمه مطابقات تاکید دي اني مطابقات داګي اعتقاد دا ادمه مطابقات سره لازم وکدې تاسو راځي چې په شیده تفسیرین صاحب کین په تفسیرین صاحب کین وکي ارى هذیمه په یو د دواله باندې نو د دې ای بار دو حاصله تاسو میا یو حاصله خدا چې د دواله زکه متبرک یو سره مطابقات راغ نبه سره مطابقات لازمی تور راځي یودا مطلب دا چې ماده کم مشرح په مشر هو مطابقت تو واګه سره مطابقت د مطابقه الایتقاد سره اشكال بلغه چې همدا کی مطابقه د الایتقاد نه مطابقه تو مال الایتقاد مطابقت د او مطابقه الایتقاد یوه شی ورثاو سره مطابقت اعتکار خلرا مطابقت له اعتکار خبر مطابقت د اعتکار تر چکلس ته اعتکار د خبر سره موافق شون دا اغه اړخ د خبر مطابقت د اعتکار سر سره خپل را دهغه چې تاسو یقین ته د خبر سره موافق شون اغه اړخ د خبر مطابقت وطقه ته د خبر اعتکار او دلته چې تاسو عدم مطابقت تأكيد موافق نشو ته سرال پسار سره اعتقاد دا آدم مطابقت رائے کی دکی خبر غالی سر خبر بخاری صلو مواقع کو دا آدم ترکا آدم مطابقت اعتقاد دوسر اخبر رائے دا آدم مطابقت آدم شو دکا مطابقت دا دجاربین نو لحاظ دیو اعتمال لفظ بدل کو حاسب گوان سرے یاو تا سوئی جبس